En fotbollsmatch i herralsvenskan våren 2019. Inget av lagen gör mål under första halvlek och en bit in i andra är det fortfarande mållöst. Då tar den tidigare u ett lite onödigt gult kort. Några dagar senare avslöjar Aftonbladet att matchen utreds för matchfixning med fokus på det gula kortet. Den tidigare u ska i förhör berätta om ett allvarligt spelmissbruk. Om det spelas, vi tappar uppfattning, vi tappar respekt för pengar också. Matchfixning, människohandel och klubbpåverkan från kriminella nätverk med internationella kopplingar har blivit ett allt större problem inom svensk idrott. Kriminella nätverk och organiserad brottslighet gör mer pengar på matchfixningen på kokainet. Och nu testas den nya lagen om spelfusk för första gången. Petri Krim, om brotten inom sporten. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja, just nu pågår en rättegång i Malmö tingsrätt om matchfixning, fokus på spelfusk och en spelare som är väldigt känd, ovanligt känd för att vara en del i en sån här rättegång. Fotbollen ser ju faktiskt ut att vara värst drabbad av det här problemet men det är ju också de som på senare tid har varit mest kanske aktiva med att försöka upptäcka och förebygga matchfixning och spelfusk. Ja för tittar man inte så kommer man inte hitta någonting. För det finns ju misstankar om matchfixning även inom andra idrotter såklart. Till exempel hockey, volleyboll, innebandy. Vi har ringt runt till flera olika specialförbund för att kolla hur det ser ut. Och det verkar som att fotbollen visserligen sticker ut men det finns såklart också varningssignaler från andra håll. Och du har ju pratat med en kille som själv har blivit utsatt för påtryckningar vad gäller just matchfixning. En tennisspelare som faktiskt la av på grund av de hoten som han fick utstå. För här finns ju ett jätteproblem och det är ju när åskådare och idrottare tappar liksom förtroendet för själva kärnan inom sport, alltså tävlingen, när man liksom inte kan lita på att den på andra sidan nätet gör sitt bästa eller de på andra sidan planen har liksom rent mjöl på sig. Det är ju mycket pengar det handlar om, i alla fall i vissa sporter där man kan spela på väldigt många olika saker. Jag såg till exempel i helgen, man kan spela på löpmeter, mm. alltså två spelare. Vem kommer springa mest under matchen? Ja, det skapar ju fler parametrar som öppnar upp för att fuska. Och sen kommer vi till en annan del av det här som vi kommer prata en hel del om också. Och det är ju situationen för de som är engagerade ute i landet. Ideella krafter som bygger liksom nästan hela föreningssverige. Och hur ska de orka stå emot när kriminella kommer in och försöker påverka, ta över deras klubbar till slut? Det har ju också funnits en del härvor dels inom svensk fotboll men även ett antal basketdomare som var misstänkta för att liksom rigga matcher för flera år sedan. Och det var en hockeymatch i Allsvenskan som man kollade närmare på senast i höstas och nu i april gjordes det ett tillslag mot tennisspelare här i Sverige också. Vi ska börja med fotbollsmatchen som startade åtalet i Malmö tingsrätt. Det 2019 och en tidigare svensk har vänt hem till allsvenskan efter en rätt brokig utlandskarriär. Under en match på våren tar han vad många anser vara ett lite onödigt men inte ett helt överdrivet suspekt gult kort i andra halvlek. <skratt> Efter matchen får polisen ett tips från spelbolaget Unibet. Flera konton har startats på sajten kort innan matchen och deras första spel, och egentligen då enda spel, det är på att den här spelaren ska få ett gult kort. Och kort efter så görs en extern granskning av spelaren och de som har spelat på matchen av ett företag som liksom övervakar online betting. Och där ser man ju lite udda spelmönster skulle man kunna säga. Ja, man kan ganska snabbt knyta då spelaren som tar kortet till några storspelare som spelar på matchen. Och det är inte bara då storspelarna som spelar, utan det är även deras familj, och det är vänner och det startas nya konton. Totalt när polisen är klar med utredningen, då kan man peka på 34 konton som har spelat på det gula kortet. Och 27 av dem är ju helt nystartade Onekligen lite udda, skulle man kunna säga. Det är suspekt. En förutsättning för... Delar av det här åtalet det är faktiskt en ny spellag som började gälla 1 januari 2019. Det handlar om en ny rubricering som kallas spelfusk, spelfuskbrott. Och står då i lagtexten att den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel kan dömas för spelfuskbrott. Tidigare så hade polis och åklagare givande och tagande av muta att labba med Man mm. måste helt enkelt bevisa att det har skett transaktioner Vilket du ofta gör när det handlar om matchfixning Det är ju någon som gör någon slags ekonomisk vinst på det hela Men det men, finns ju andra sätt att sätta press på någon såklart Verkligen, men nu kan man ju då också använda sig av det här spelfuskbrottet Och det här fallet i Malmö då, det står ju utav lite olika anledningar Ja, för det första så testar man ju då den här nya lagstiftningen faktiskt för första gången. Det är också en rätt stor utredning som har pågått ett tag. Det här skedde ju våren 2019, nu är vi på våren 2021, mm. så det är ju två år sedan det här hände. Dessutom är det flera personer åtalade, inte bara den här stjärnspelaren. Men han är ju också väldigt etablerad. Det brukar sticka ut och vara lite udda i sammanhangen där det har väl gått till åtal. Och det syns ju att den här killen är rätt känd. Jag var nere i Malmö tingsrätts labyrintliknande lokaler här förra veckan- och nu är det ju corona så att det är ju ganska hårda restriktioner på hur många som får vara i de olika förhandlingssalarna. Men det var ju fullt både i förhandlingssalen där de åtalade var och jag satt i en medseendesal. Även den var helt full, det var väldigt mycket journalister på plats. Men också rätt många anhöriga till spelaren och vi pratade lite med dem och de kände sig alla väldigt trygga i att de skulle bli friade. För den här spelaren och alla andra åtalare i det här förnekar ju brott. På vilka grunder ska vi återkomma till? Ja, och det var ganska god stämning. Spelarna var på rätt gott humör verkade det som. Polarna var också rätt positiva. Men när vi läser den här förundersökningen och när man lyssnar på förhören det är allt annat än en rolig historia som berättas. Det är ju en spelare som har varit proffsen sen sena tonåren men har inte haft det jättelätt. Hur, hur har det varit med ditt bettande då? Hur kan du beskriva hur det har sett ut? Det har bara varit så att jag har haft ett missbruk och det är inget jag är stolt över. Det är sant. Så väldigt mycket pengar har försvunnit. Och det är anledningen att spelaren ber om det här lånet. Totalt handlar det alltså om 300 000 kronor. Det börjar så att spelaren ber en kompis om hjälp. Den personen frågar då en gemensam vän om han kan stå för själva lånet- den kompisen, han samlar ihop pengar från bekanta och sen så skriver man under ett och reglerar hur det här ska betalas tillbaka. Hur skulle återbetalningen ske då? Var det någon slags ränta involverad? Ja men de här personerna anser alltså, de har känt varandra under en lång period, kanske inte varit närmaste vänner men ändå haft en relation. Men det är en rätt hög ränta. Han ska alltså betala 100 000 kronor för ett lån på 300 000 kronor. Det låter inte som de bästa villkoren på det här lånet helt enkelt. Nej. Det var väl att av lite och sen spelar spela igen. Som man alltid gör när man, när man spelar. Man tänker att du hade i alla fall över kanske 200 000 kronor i månaden som kom in i lön. Men ska jag tolka som att de pengarna liksom försvann? Ja, de försvinner ju helt från månad till månad. Det, om du spelar så tappar du vi Du tappar vad ska man, respekt för pengar också. Det, den här stjärnspelaren tar det gula kortet. Mm. När får han de här pengarna som man ska låna? Då? Ja, pengarna från lånet de kommer ju efter att det här kortet har delats ut i den här matchen. Sen betalar han tillbaka dem under ett halvår ungefär. Så att man ser det här från åklagarens håll som ett legitimt lån. Men även om det är ett lån så kan man ju se det som ett sätt att påverka matchen. Och som de säger tidigare så har ju spelaren en ganska hög lön. Så de tycker ju lite i ögonfallande att han skulle behöva ta ett lån. Men de frågar honom vad som hände med de här 300 000 kronorna som han fick låna. Jag minns faktiskt inte 700 000 men jag vet att det spelar upp en hel stor del av de pengarna. En stor del i försvaret det är ju det här att spelaren men även de som har gett det här lånet då spelat på matchen. Alla har ju en relation till fotboll och när det här då blir känt och ifall de döms för det här så kommer ju deras möjligheter att verka inom fotbollen på olika nivåer. Det är ju väldigt svårt att göra ifall en sån här, man blir dömd för den här typen av sak. Så försvaret anser alltså att de pengarna de har tjänat på det här spelet, det går liksom inte att väga upp mot den skadan det skulle göra om de blir dömda. Svenska fotbollförbundet kan ju också fatta beslut om avstängning nästan oavsett hur det går i den liksom vanliga tingsrätten med brottmålet. Och det har man ju gjort i det här fallet. Spelaren är ju avstängd både i Sverige men också internationellt. Jag är en fotbollsspelare och jag, hade, jag har spelat fotboll hela mitt liv. Min karriär eller för en som det, det finns inte. För mig är det här nonsens att man, att man säger så för att det, det har aldrig funnits. Det var ett korrekt lån som jag har betalat tillbaka. Jag lånade pengar och som har jag betalat tillbaka de pengarna. Och i samma rättegång så avhandlas ju också andra matcher i en lägre division, division 3. Där handlar det om en spelare som åtalats för spelfusk och för att ha tagit emot mutor från samma person som ska ha lånat ut pengar till den här allsvenska stjärnspelaren. Mm. Under våren och sommaren 2019, då ska den här spelaren i division 3 ha tagit emot drygt 40 000 kronor för att helt enkelt spela dåligt. Det är i alla fall vad åklagarna hävdar. Spelaren, han har dock en annan bild av det som har hänt. Har betalat dig för att underprestera i några matcher? Nej, absolut inte Det här har varit fråga om lånade pengar ja. som har varit ett lån? Ja. Mm. Den man som har åtalats för att ha fört över pengar till spelaren, det är ju en kompis. Han är också tidigare fotbollsspelare som lagt av, men som satsar en hel del pengar på spel. Inte bara inom fotboll, utan även andra sporter. Spelar du mycket på de här olika bettingsidorna, spelföretagen som vi känner från reklamen? jag bettar inte så mycket. Ja. Och vilka spelföretag är det du bettar på? Just, riktigt, men det, det är många, många olika. Mellan tummen och pekfingret, hur mycket alltså ungefär. spelar du för på en månad? Ibland kommer jag betta till 17.000 på en dag. Mm. På en dag? en det hängt. Den här kompisen, han har konton på flera olika spelsajter och ber även bekanta spela för han har blivit limiterad, alltså fått begränsningar på vissa sajter där han har spelat. Och det här kan ju förklara till viss del varför det finns så många konton involverade. Det är ju att spelare som spelar för stora summor och kanske spelare som är lite bättre på att spela, de blir ju ofta limiterade av bolagen. De får inte betta så mycket. Och just gällande överföringarna då från kompisen till den här spelaren i Division 3. De har skett via Swish under några månader 2019. Varje överföring har varit på några tusen spänn. Och alla överföringar utom en har tajmat med att matcher ganska precis har avslutats. Men det här, det är ju enligt kompisen en slump och har inget att göra med att det skett någon betalning för att eh, spelaren skulle spela dåligt. Det var ett väldigt dåligt lag. Det var många juniorer. jag är fullt koll på läget- själv på hela laget. har alltså, som gjorde för att inte kanske pengar på. Och både spelaren och kompisen förnekar ju brott. Men det är något som är lite står ut lite grann i just det här fallet. Det finns olika versioner om vad som har hänt med pengarna. Både överens om att spelaren har lånat pengar av kompisen. Och enligt spelaren så har de här dryga 40 000 kronorna, de antar han betala tillbaka- trots att det nu har gått två år. Hur är det med lånen idag då? Är de betal återbetalda eller inte återbetalda? Nej, de är inte det. Inte en krona? Nej, omständigheterna som jag har haft i, i livet har gjort- att jag inte har kunnat betala tillbaka det ännu. Den här kompisen däremot som säger att han lånade ut pengar- mm. han hävdar att han har fått tillbaka allt i cash och i omgångar. Du säger att du får tillbaka pengarna- Kontant. Varför då för? För att jag vet inte om det är så pessimistiskt. Jag om jag har inte kontant så. vad så? Han har ju då under utredningen sagt att han har inte betalat tillbaka lånet till dig. Okay. Och du säger ju något helt annat. Och då, då undrar jag vem av er två har rätt? Jag vet inte jag har rätt. Och varför säger han så där för tror du? Jag vet inte om han fattade någon kontant. inte fattade måste redovisas Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. det finns alltså två helt olika versioner av om pengarna har betalats tillbaka eller inte. Man brukar vi... inte glömma bort om man har fått tiotusentals kronor eller om man har gett tiotusentals kronor. 40 lax skulle jag minnas som jag lånade ut och fick tillbaka eller inte fick tillbaka. Mm. Men något som försvårar i ett sånt här fall det är att man både kan ha begått ett brott, alltså vara delaktig i spelfusk, men också ha blivit utsatt för ett brott. Alltså man kan ha blivit pressad eller kanske känt att det funnits en hotbild även om man har fått pengar. Sådär. Det pratas ju också om ett spelberoende från personer som är misstänkta i det här fallet. Mm. Och vi har pratat med Fredrik Gårdare och det är han som leder polisens specialinsats mot just kriminellas påverkan på idrotten. Det är dessutom svårt att säga att alla de fyra gärningspersonerna och gärningsmännen som nu är åtalade är de gärningsmän eller är de också några av dem brottsoffer? Eh, är de offer för eh, spelbolagens eh, offensiva marknadsföring och alltså att det är spelberoende som har fått dem dit, att de sitter där de sitter idag? Det är väldigt komplext helt enkelt. Mm. Och det finns ju någonting vi känner igen från det här som även varit aktuellt i många andra fall om betydligt grövre brott mm. vi har pratat om. Och det är ju en tystnadskultur. Verkligen. De som är misstänkta i många lägen i våra utredningar skulle tjäna på att berätta faktiskt mm. om de då vill börja om på något sätt både sina egna liv och sin fotbollskarriär till exempel. Men gör inte det för att det, det, man är för rädd, det är för stora risker att, att göra det och därför offrar man sig själv och det är väldigt tragiskt. Så vi har hört om hur elitspelare enligt polisen ska blivit påverkade till spelfusk men även hur det går till när man manipulerar matcher i lite lägre divisioner och det är kanske inte så eh, konstigt om idrottsrörelsen som liksom är sprungen ur ideellt arbete där lokala eldsjälar, de kokar korven och de säljer biljetter och bingolotter och sköter bokföringen det är inte så konstigt att de kanske inte har kraft att stå emot när liksom, kriminella krafter kommer och försöker påverka en klubbs arbete eller en matchutgång i de lägre divisionerna så kan det också handla om att man har inte så himla mycket pengar i lön och Nej. att det här Tyvärr då kan bli ett sätt att uh, tjäna lite extra pengar på sidan om. Det behöver ju heller inte alltid handla om att det är en hel match som uh, går förlorad Nej. för att man gör någonting. Utan det kan handla om att man drar på sig ett gult kort eller fixar en hörna. Det kanske man ser som lite mindre allvarligt. Men till slut så ansåg idrottsrörelsen att det hade gått så långt med den här påverkan från utomstående krafter att man begärde hjälp av polisen och de skapade då en särskild insats. Idrotten har under väldigt många år varit särskilt utsatt för otlåten påverkan. Och det här är Fredrik Gårdar igen som då leder den här gruppen. Allt från hot och trakasserier till att gå in och påverka föreningsdemokrati. Och det är allt från från gängkriminella och huligangäng till, till mer sofistikerade grupper och personer. Den stora frågan det har varit just matchfixningsnätverken och de här nätverken de har ofta internationella kontakter. Alla har nästan någon form av nation, internationell koppling. Det är till Balkan. Mm. Det kan vi se tydligt. Asien ser vi också. Och att det finns pengar att tjäna, det är inget snack om. Jag pratade med en kollega i ett annat europeiskt land som sa att äh, kriminella nätverk och organiserad brottslighet gör mer pengar på matchfixningen än på kokainet. Kan du säga vilket land det Italien. Men alla ser ju inte som att det finns en maffiastruktur bakom den här matchfixningen. Det här är Johan Claesson som är Integrity Officer på Svenska fotbollförbundet. Det innebär väl egentligen att jag är ansvarig för det förebyggande och utredande arbetet inom svensk fotboll kan man säga. Han är inte lika synt, kanske som polisen Fredrik Årdare och tror då inte att det alltid behöver kopplas till kriminella gäng- när det handlar om matchfixning. Man har ju sina tentakler ute såklart- beroende på vilka det är som initierar matchfixningen. Det, det är inte alltid, ska man säga så, att det handlar om- det som man kan få bilden av media, att det alltid är liksom tungt kriminella- som är de som ligger bakom matchfixningen i, i Sverige. Liksom. Utan vi har ju också fall såklart när det är- Eh, fotbollsspelaren själva eller någon, någon nära anhörig eller, eller liknande. Och då, då, då är det klart att då ser metoden att värva ut olika- utifrån beroende på vem det är som ligger bakom det. Och för att få ett grepp om hur mycket pengar det här liksom gäller- det är lite svårt att spåra- för det finns ju så extremt mycket olika sidor. Både i Sverige men sen även då internationellt. Men att Sverige har problem, det är liksom ingen nytt. Det finns internationella analyser som säger- att Sverige är ett av världens mest utsatta länder- och det är möjligt att det är så. Vi ser ju det i vår verksamhet alltså när vi kartlägger de här nätverken. Att de, är, de har funnits här länge, de har sysslat med det här i många år. Det finns ju ett samarbete internationellt där svensk polis arbetar med Europol och även Interpol. Vad ser man där? Ja, men enligt Fredrik så har det blivit mer och mer angeläget och blivit bättre och bättre. Man utbyter information, man flaggar upp för varandra när man ser någon mönster och liknande. Johan pratar om det här att det kanske inte alltid är kriminella nätverk som ligger bakom pressen. Och Fredrik också är inne på att det är ganska mycket olika typer av press. Det är inte bara den där 10 000 spänn i fickan som gäller utan spelare och ledare de pressas och påverkas på helt olika sätt. Kriminella nätverk är väldigt duktiga på att scanna av var de kan hitta affärer, brottsprojekt. Och ser om att det finns en spelare som är... Då spelberoende eller på något sätt annat har någonting som man kan utnyttja vi har sett att man har satt press på utländska släkter, vi har sett att man har satt press på spelare som har varit misstänkta för sexbrott någon svaghet som gör att man tar kontakt och, och, och försöker utnyttja den vi har ju kollat närmare på matchfixning men också andra sätt att påverka matcher och idrott senaste dryga året. Och hösten 2019 då fastställdes domen i det här mutförsöket i matchen mellan herrfotbollens AIK och IFK Göteborg. Och i samma veva så dömdes också en tidigare ordförande i en allsvensk klubb till fängelse för ekonomisk brottslighet. Sen så fortsätter in i 2020 med att en klubb i Mellansverige Division 3 helt plötsligt ställer upp med ett lag av massa brasilianska spelare och bara kör över hela divisionen. Det här är sedan utrett för svarta löner och tränare och sportchefer på Sparken. Ett annat fotbollslag i Sörmland får en jättesponsordeal med ett ungerskt företag som sen placerar spelare i klubben. Och det här företaget visar sig sedan kontrolleras av en av världens mest kända matchfixare. Och nyligen fick en mindre klubb i Skåne enormt stor uppmärksamhet när man inledde en jättesatsning och beskrev det som ett avtal som bara ramlar ner från himlen. Och trots tidigare erfarenheter av att avtal med gigantiska internationella sponsorer sällan bara ramlar ner från himlen så var ju folk ganska pigga på Jag var ganska glada tillrop om den här satsningen. Man kanske borde vara lite mer konspirationsteoretisk och skeptisk ja, men... som vi journalister ibland försöker vara. Ja, men lite så. Vi ska ha en grundskepsis och, och sådär och ha den med oss. Men, men det finns någonting här med att flera fall blir uppmärksammade men man är fortfarande kanske lite naiv. Jag brukar prata om det här med supporterskap. Vi gillar ju sport 2 och följer olika idrotter. och Man kanske vill ha det som en liten fristad ibland. Jag brukar jag pratar om mitt fotbollssupporterskap lite som min fundamentalism. Där får jag vara bokstavstroende, där får jag liksom vara enöjd på något sätt. Och den här enöjdheten, det kanske gör att fotboll blir för emotionellt, det blir för nära hjärtat. Man kan inte vara lika kritisk som man skulle vara till andra. Ja men om det hade skett i näringslivet, då hade man kanske tittat på det på ett helt annat sätt. Det finns ju en reporter på Expressen som döpte fotbollsåret 2020 till en kriminell karneval. Mm, vad innebär det? Ja, flera av de här exemplen vi precis drog, det kommer från den artikeln 2020, fotbollsåret, en kriminell karneval av Noah Backner på Expressen. Och han har skrivit rätt mycket om de här ämnena och ganska rätt mycket. Och vi tänkte att vi pratade med honom och frågade honom, vad är det för hot som fotbollen står inför egentligen? Svensk idrott, svensk fotboll i sinnerhet är utsatt för ett angrepp från kriminella krafter både i Sverige och från andra länder. Och han menar att matchfixning genom att utnyttja en spelare i en svag position, alltså utöva påtryckningar och liknande, det är bara ett ben i hur de här kriminella krafterna påverkar sporten. Det tar sig uttryck på olika sätt. Det är försök att sätta pengar, ta kontroll över klubbar, ta in spelare från andra länder antingen för att tjäna pengar på dem och sälja dem vidare eller för att placera dem i klubbar för att fixa matcher. Vi har exempel på misstänkt människohandel i ett antal svenska klubbar. Vi har personer som kommer från långväga till Sverige och hamnar i otroligt osäkra situationer för sig själva- där de inte har möjlighet att tjäna pengar vitt utan hamnar i händerna på människor som har ett intresse av att ta hit och tjäna pengar på dem. Och som vi varit inne på när de här krafterna utifrån kommer in och liksom näsla sig in i till exempel fotbollen- och i förlängningen då har helt annan agenda med sitt engagemang än övriga så är det ju inte helt orimligt kanske att de här lite mer idealistiska föreningsmänniskorna, att de viker sig. Det här eh, riskerar att eh, utarma och reducera viljan att engagera sig ideellt och svensk fotboll eh, beror mycket på... Ideellt engagemang. Att det blir jobbigt för människor att vara kvar i klubbar om de utsätts för påtryckningar av kriminella element. Jag tror inte att gemene ledare eller ordförande eller sportchef eller kassör i en division 3-klubb som gör det på sin fritid har viljan, styrkoraget eller orken riktigt att stå emot. Sen kan man ju också undra vad som händer i stort om man mm. inte längre kan lita på resultaten och det som händer under en match. Att det liksom är på riktigt. Om man liksom inte tror att tävlingen är på riktigt, ja men då blir det ju bara teater av det hela på något sätt. Det här är ju något av det värsta som kan hända enligt Johan Claesson på Svenska fotbollförbundet. Min mardröm liksom, det är att den stora allmänheten ska börja tänka på, på, på prestationer på planen som jag gör det. När man jobbar med det då blir man ju liksom rätt cynisk och man tänker hela tiden att Fast, det där ser tokigt ut eller vad det nu kan vara men, men börjar det få fäste i stort du har ju liksom en stor del av utav, utav glädjen och idén med, med fotbollen liksom urholkat. Så det är där vi absolut inte vill, ham vill hamna det, det är vår värsta marröm. Jag hade inte velat kolla på sport i framtiden med Johan Claessons ögon. Och på något sätt har hans ögon redan lite förändrat av att bara kolla på det här ämnet i en vecka. Det har ju funnits en del matchfixningsskandaler genom åren. Men det har kanske inte rapporterats så mycket som det egentligen borde. Men det har ju blivit mer och mer mm. på senare tid. Och en viss anledning till det, det kan ju vara att det har kommit högre och högre upp. Att när det börjar drabba allsvenskan, då drabbar det ju indirekt alla supportrar till de stora lagen också. Och där har det ju liksom hundratusentals med väldigt engagerade människor. Sen tror nog också att när sociala medier och poddar tagit över liksom en allt större del av rapporteringen, liksom grundrapporteringen, då den här typen av granskande och lite mer djuplodad journalistik blivit viktigare för de stora redaktionerna, för att särskilja sig. Alltså man ska först komma ihåg att det har funnits sportjournalister som har bevakat matchfixning ganska idogt i många år. Jens Littorin på DN är ju en sån. Däremot så ser väl jag för egen del, och för oss på Expressen och, men även brätt sådär, att eh, det här har blivit en så central fråga för svensk fotboll, att du kan inte längre bedriva bevakning av fotboll i Sverige utan att ta de här ämnena på stort allvar och ge dem utrymme och resurser. Jag tror att vi har haft ett problem att, att läsa om till exempel matchfixning eller att Pengar har bytt händer på konstiga sätt eller den typen av händelser har inte dragit, genererat ett jättestort läsarintresse historiskt sett. Men där vi nu har börjat lära oss att tillgängliggöra de här historierna bättre. Så en målvakt som får 10 000 spänn i fickan för en dålig match i Division 2 det är uppseendeväckande men det kanske inte är en jätterafflande historia. Det är ju däremot en internationell härva en singaporeansk matchfixare och ett ungerskt företag som försöker ta över en Division 2-klubb. Vi har gått lite från liksom Åsa Nisse filmer till Transformers när det gäller berättandet om kriminalitet i svensk idrott. Det pågår ju ett eh, förebyggande arbete inom flera idrottar där man utbildar bland annat unga spelare men även tränare och domare i hur man ska upptäcka varningssignaler när det kan verka som att en match är riggad eller fixad. Ett problem som Riksidrottförbundet pekar ut det mm. är ju att det kanske inte görs tillräckligt. Nej. Man pekar ut Svenska fotbollförbundet som lite av en förebild bilda man gör ett rejält arbete med den här frågan. Men att det skulle behöva göras mer. Om vi kollar på fotbollen. När jag har pratat med Svenska Fotbollförbundet så 2019 då utredde man 47 matcher. Det var något slags rekordår. Det brukar ligga runt 30-40 varje år. Förra året, coronaåret 22 matcher och Hittills i år så är det fyra matcher där utredning pågår och så en då som släpper med från förra året så totalt är det alltså fem matcher som man just nu utreder. Johan Claesson på Svenska fotbollförbundet igen. Åtminstone ett par stycken av dem är på den lägre sannolikhetsskalan. Det är någon enstak av de fem som vi fortfarande har skäl att fortsätta jobba med på allvar. Om man säger så. Men på det stora hela så befinner sig flera av de här matcherna på den lägre, lägre misstankegraden. Så att det är positivt ur den aspekten. En tendens som Claesson sett senaste året är att det i är flera ärenden och som vi också hörde kopplat till rättegången i Malmö tingsrätt det är att idrottare är involverade i de här matchfixningsärendena. De har ofta problem med just spelande. Mm. Tyvärr har vi väl sett att många av de spelare eller, eller aktörer inom idrott eller fotboll som varit i in match, liksom, de har tyvärr ett ganska problematiskt spelande själva. Eh, att man har liksom hamnat i en sitt utifrån att man spelar väldigt mycket själv och sen så kanske man inte riktigt kan hantera det och man har hamnar i en situation där man tvingas att låna eller pengar eller utföra vissa uppdrag och i värsta fall till slut liksom kanske fixa matcher. Liksom. Så att, så att idrottare eller fotbollsspelarens eget spelande, det är en väldigt, väldigt stor riskfaktor. Sen är det inte absolut inte samma sak. Det är inte så att alla som är spelberoende på något sätt eller på något spelande inom fotbollen fixar matcher. Så är det definitivt inte, men det är en risk kopplad till det hela, absolut. Men vi har inte bara pratat med Svenska fotbollförbundet utan också en rad andra Ja. Inom innebandyn så har det senaste åren startats fyra utredningar. Två svenska tennisspelare har blivit avstängda 2019 för att ha bettat på tennis men däremot inte varit med i något matchfixningsärende. Inom hockeyn så har det skett en handfull kontroller och en utredning mm. sedan 2017. Inom volleybollen så har det skett två utredningar de senaste tre åren. En av dem var från i år och det ledde till en polisanmälan men den blev nerlagd. Handbollen har haft två ärenden sedan 2017 och sen har vi också pratat med förbunden och där har man inte startat några utredningar med anledning av matchfixning även om det inom golfen förekommer lite fusk. Och just nu så pågår ju en utredning beställd av regeringen som ska redovisas i slutet av juni. Berätta lite om den. Man vill förbättra arbetet för att komma åt matchfixningen och matchfixningen olicensierad spelverksamhet. Det är en hel del olika bitar som ingår i den här utredningen. Det ska bli intressant att läsa den när den kommer i slutet av juni. men en del, det är just det här möjligheten att dela information mellan olika mm. aktörer. Så att just informationsdelningen inte ska bli ett hinder i vägen för att upptäcka matchfixning. Det här nämner Svenska förbundet när jag pratar med dem, att i deras utredningar så har det faktiskt stoppat på att de inte har fått loss information från spelbolagen. Och det här är också något som Johan Claesson på Svenska Fotbollförbundet välkomnar en förändring av. Eh, nej men, det som är tryckt på där framförallt är ju att vi har ju sett ett behov till att få en ökad möjlighet, möjlighet till informationsdelning liksom mellan, mellan berörda aktörer. Att polisen är mycket lättare ska få ut information från spelbolagen. Att vi så gott det går som, som idrottsförbund också ska kunna få ut så mycket information som bara går. Något som både förbunden och även polisen har märkt av det är att det är väldigt svårt att få folk att prata om det här med matchfixning. Och det är vi också märkt av. Vi har ju varit i kontakt med rätt många människor, men locket är liksom på. Ingen vill snacka om det. Men du har faktiskt fått tag på en kille. Daniel Vindahl han var ett löftin om svensk tennis som tonåring, men han la av redan som 20-åring. Jag är snart 25 år gammal och. Är tidigare elitspelare i tennis. Men idag är jag för närvarande en paddelspelare som, som är då mitt heltidsjobb. Han berättar att för honom känns det som ett mörkt moln mm. kring tennisen med tanke på det han har varit med om. Jag kan och kul på en tennisbana men det är ungefär 5 till minuter. Därefter går det över till att det blir liksom en tungande känsla. Och det bottnar i ja, det här som hände med matchfixning och ja, i, ja, i min tenniskarriär. Som 16-17-åring flyttade han till Stockholm för att satsa på tennisen mm. och började även resa mycket för att spela matcher. Det började komma meddelanden och negativa kommentarer på sociala medier om matcher där han förlorade och hur han kunde vara så himla dålig. Sedan så eskalerade det till att det blev mer hot i form av att man skulle döda mig och skulle göra livet svårt för mig och så vidare. Och i den vevan så kom också att förfrågan om att jag skulle lägga mig i matcher som jag var favorithippad på. Det här det började ju som meddelanden på Messenger eller Facebook men gick sedan över till sms till hans privata mobilnummer och även om han känt ett obehag tidigare av meddelanden och kommentarer så var det nu han blev rädd på riktigt. Uh, och därefter så var det en incident i Polen som gjorde att jag kanske uh, funderar på att lägga av med Tennyson och då, då kommer ju det här fysiska hoten där de hade skickat ett sänderbud, en person som inte har några kopplingar men som fick i uppgift att framföra ett erbjudande till mig. Precis innan jag skulle gå på, på banan. Så hotarna har kommit både via mail och sms men också fysiskt. Hur kunde de här erbjudandena se ut? Då? Ja, men de här erbjudanden om ersättning för att göra på ett speciellt sätt i en match och påverka ett moment eller faktiskt ett helt slutresultat det var på mellan 30 000 och 70 000 kronor. Uh, och det är det största beloppet jag har blivit förfrågad om, 70 000. Uh, och det kunde vara ett sätt, det kunde vara en match uh, och vissa games kunde ge mig 50 000. Nu har ju pratat om det här tidigare, att när du kanske spelar på en lite lägre nivå Kanske inte finns så mycket garanterade pengar. Och det är såklart att 70 000 på ett bräde för något som kanske inte ens avgör en match. Det är ju frestande. Men Daniel, han anmälde de här matchfixningsförfrågningarna men pratade faktiskt inte i övrigt med omgivningen om det som hände. Jag blev ju väldigt rädd eh, att prata om det för öppet. Liksom. Utan jag, gick ju liksom, jag har ju en plikt som tennisspelare. Att gå till Torment Director och eh, anmäla detta till eh, Tennis Integrity Unit. Jag fick sällan någon liksom, feedback eller vad som hände med det och anmälde. Utan det var liksom mer att ja bra, du gjorde det rätta, eh, då kan du leva vidare till exempel. Han har idag känslan av att det var fler som kände till de här problemen och mm. tror att det var maffia som låg bakom. Men det är inget som man har fått någon bekräftelse av från Svenska Tennisförbundet eller Tennis Integrity Unit. Och de här meddelande förfrågningarna och hoten, de gjorde att han gick in i en depression. Och han var ju då i tonåren, fick klara sig rätt mycket på egen hand. Och det kan ju bli väldigt tufft för en ung person som både ska fixa träningsupplägg, mm. resor och vardagsliv på egen hand. Samtidigt så kom då dessa hoten in och det utvecklade en ganska stor depression och ett självskadebeteende. Och det gick ju så långt att jag var på väg ut över tågrälsen. På riktigt. Och då jag vet inte själv vad som står stoppar mig. Utan Ja, jag kan än idag inte förstå att man var där man var. Och det som fick mig inse det var att ja, men hur, hur värt är det att må så här dåligt och få den här depressionen och få den här ångesten när man går till en träning eller till en match eller oavsett. Så det var det som fick mig att ändå tycka det var värt längre helt enkelt. När han la av med sen för fem år sedan då var den officiella förklaringen skador. Men ett år senare så började han faktiskt berätta om det verkliga skälet. Och det var matchfixningen och hoten. Och en anledning till att han gör intervjuer om det han har varit med om det är att han vill få fler att prata öppet om det. Sport ska vara, liksom, det ska vara spännande, det ska vara liksom oförutsägbar, det ska vara liksom roligt det ska vara eh, utvecklande och inspirerande och det ska vara motiverande. Men blir det sådana här incidenter så tenderar det till att göra det mer oärligt och på det omotiverat, oinspirerat och så vidare. Så det blir ju liksom en backfire på alla de här positiva sakerna det faktiskt kan göra. Daniel Vindal han tycker sig också se att det har blivit mer uppmärksamhet kring matchfixning och att det har gjort att frågan tas mer på allvar. Men matchfixning och sport, det, det ska inte gå hand i hand. liksom Det är så vidrigt det som uh, händer och jag tycker det är hemskt. Uh, och det skulle jag vilja verkligen förändra på och det är det jag ser en liten förändring på. I och med att det, det är fler som straffas, det är fler anmälda som tas upp. Uh, så det, det ser jag positivt på. Ja, Radiosporten inleder i rättssalen. Idag inleddes rättegången i Sveriges hittills största matchfixningshärva där en av de fyra åtalade är en före detta allsvensk fotbollsspelare. Spelaren är åtalad för tagande av muta och spelfusk som kan ge fängelse i upp till två år. Och rättegången i Malmö, den är nu avslutad och dom väntas och som vi har nämnt tidigare så förnekar alla åtalade brott. Om vi börjar med den här allsvenska stjärnan då, mm. vad är det åklagarna vill att han ska dömas till för straff? Där vill man döma till villkorlig dom med prövotid på två år och hade det här inte varit ett lån? Man har accepterat förklaringen att det är ett lån- men hade det varit en betalning, en muta- då hade de yrkat på fängelsestraff. De är att det är så pass grovt. Men just det att det är ett lån blir förmildrande omständigheter. Sen också att det här är ett gult kort i en match- som inte var av jättestor betydelse. Det enser de också vara förmildrande omständigheter. Men åklagarna är ju lite hårdare mot de här- som är åtalade för division 3. Bettingen. Och där handlar det ju också om flera överföringar, även om det är mindre belopp. Där anser man att det är så pass grovt att man vill döma till fängelse. Och det har både att göra med att det är flera betalningar, men också att det här är ett lag som ligger i botten av sin serie. De riskerar att åka ut och så håller man på att påverkar så här match efter match, enligt åklagande. Det ska bli intressant att följa det här fallet, både utifrån hur fallet i sig själv ser ut, men också att det är då det första rättsfallet som prövas gällande den här nya lagen om spelfusk. Du har lyssnat på Petri Krim om de fixade matcherna. På sverigesradio.se petrekrim så kan du hitta länkar till olika sajter gällande spelberoende. Och du hittar också en länk till Riksidrottsförbundets visselblåsare funktion om du har hört någonting gällande matchfixning. Du får såklart också jättegärna höra av dig till oss på petrekrim.sverigesradio.se. Eller 073 461 2915. 073 461 2915 och vi finns också på Signal. Producent idag var Viktor Papini, reporter Lovan Nikqvist Sköld och ljudtekniker Johan Hörnkvist. Jag heter Victor Den och jag heter Eva Lisa Valin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.